Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 14 Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe Pavel. Aveau nevoie de binecuvântarea preoților acești ucigași. Vai câte binecuvântări de felul acesta au fost și mai sunt date în lume și toate împotriva copiilor lui Dumnezeu. Când te duci la mai mari unei partide religioase, spunând că vrei să le aperi partida, chiar cu prețul uciderii celor care zic altfel, crezi că o să te oprească de la o astfel de faptă? Din potrivă. Marele preot împreună cu ceilalți preoți și cu bătrânii iudeilor au binecuvântat planul celor care făcuseră legământ să o omoare pe Pavel și s-au tulburat când au văzut că acest plan nu s-a putut împlini. După cum scrie la faptele apostolilor 24, 1 și 7 Mare este ura religioasă, neînduplecat este duhul de partidă Lumea este plină de duhul acesta, numai cei care fac parte din trupul lui Hristos sunt izbăviți de el Organizațiile pământești și cele religioase pământești se mențin prin întrebuințarea forței fizice și cu mijloace și arme fizice Sinedriul a încuvințat și a binecuvântat propunerea celor 40 de iudei, așa după cum a binecuvântat planul lui Iuda, autorităților ca să-l omoare. Evreii justificau uciderea în anumite împrejurări. Dacă vreau să trăiesc cu evlavie în Hristos Iisus, voi fi prigonit în lume, dar Dumnezeu este apărătorul meu și nu îngăduie să port o povară mai mare decât puterea pe care mi-a dat-o. Versetul 15. Acum, dar, voi, împreună cu soborul, dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamănuntul, și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Viclenie, mare viclenie! Șarpele cel vechi căuta un prilej nimerit ca să-și verse tot veninul, dar Dumnezeu vechea asupra slujitorului său. Să fim liniștiți căci toate uneltirile oamenilor împotriva noastră sunt supravegheate de Tatăl nostru Ceresc. Niciun rău nu ni se va întâmpla. Un înțelept, vorbind despre vorbele oamenilor, scria, cel puțin jumătate din cuvinte au ghiare ascunse, iar talmodul, zice și el, cel mai mare hoț este cel ce își păcălește semenii. Porcii, chiar dacă sunt parfumați, tot put cocină. Vrăjmașii Domnului Isus, chiar dacă se prefac a fi binevoitori cu slujitorii lui Hristos, gândurile lor care nu se văd miroase a ucidere. Nu asculta niciodată sfatul care nu vine de la trupul lui Hristos. Acesta este sfatul morții. Fugi de cei care fac legăminte și planuri de apărare a partidei lor. Ei nu strâng, nu pot strânge împreună cu Hristos care este dincolo de poarta oricărei partide. Numai cei stăpâniți de Duhul lui Hristos nu sunt vicleni. În afara Domnului Isus Hristos se urzesc planuri viclene care duc la moarte. Ești soarele liniștii mele, Isus ești pavă de Având să mă înalți către stele, mai sus, mult mai sus decât ele, mai sus, mult mai sus decât ele, Iisuse. Versetul 16 Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus la cetățuie și a spus lui Pavel. Când păcatul pare că biruiește, atunci Domnul pășește la lucru. Fiul sorei, Apostolului lui Pavel, a auzit de acest plan. Domnul știe ce se lucrează la întuneric și nu există plan pe care el să nu-l vadă. Cineva spunea, de câte ori încerci să înăbuși un adevăr, alte două se pregătesc să respire. Despre familia Marelui Apostol nu știm prea multe lucruri, Noul Testament ne vorbește puțin. Dacă sora lui a locuit la Ierusalim sau la Tars, atunci fiul ei se afla la o școală în Ierusalim și în felul acesta a putut să stea în preajma celor 40 de iudei care puneau la cale planul ucigași. Partea istorică a Sfintei Scripturi are rostul ei mare de care trebuie să ținem seama fără nicio lipsă, dar nu trebuie să ne oprim numai aici. Este a doua parte, partea duhovnicească pe care trebuie să o înțelegem. În lucrarea Evangheliei Mântuitorului Hristos să fim totdeauna atenți la cursele pe care le întinde diavolul, să le cunoaștem și să ne ferim de ele. Dumnezeu vechea supra slujitorului său, de aceea planurile criminale ale iudeilor nu puteau să fie împlinite. Dacă suntem în mâna lui Dumnezeu, oamenii nu ne pot face niciun rău. În împlinirea planului său, Dumnezeu s-a folosit și de copii, Samuel, tânărul David, copilul cu pâinile. Aici este vorba de nepotul lui Pavel, acest copil auzind de cursa pe care voiau să o întinde unchiului său, s-a dus îndată și l-a înștiințat. Un copil nensemnat poate face o slujbă însemnată pentru Dumnezeu și pentru slujitorii lui. Nu mărimea lucrului sau a omului, ci harului lui Dumnezeu și alegerea lui dă valoare adevărată și roadele dorite. Mm. Versetul 17. Pavel a chemat pe unul din ostași și a zis, du pe tinerelul acesta la capitan, căci are să-i spună ceva. În cartea Faptele Apostolilor vedem pe Duhul Sfânt slujindu-se de toți cât sungata să-i asculte poruncile, bărbați, femei, păgâni și chiar copii. Iar în întreaga Biblie citim și despre alte viețuitoare de pe pământ care au folosit lucrările lui Dumnezeu. Măgarul a purtat pe Domnul Isus în Ierusalim, peștele a scos pe Iona la malul mării, iar în acest verset vedem pe sutașul care îl duce pe acest tânăr la capitan. În lucrarea Evangheliei are mare însemnătate și cel care duce și cel care conduce pe slujitorul direct al lui Dumnezeu. Va fi răsplătit și el. Ce mare slujbă a făcut copilul despre care este vorba în acest verset. Vârsta în sine nu poate impune nicio valoare, dar valoarea poate impune orice vârstă. Nu numai oceanele, mările, râurile, ci și izvoarele și picătura de apă ajută viața. Fără curajul și îndrăzneala copilului, lucrul marelui Apostol Pavel ar fi fost întrerupt. N-ar fi putut să mărturisească pe Domnul Isus la Roma și poate chiar în Spania, iar Biserica lui Hristos ar fi fost lipsită de minunatele lui epistole trimise din închisoarea din Roma. Iată un fapt care poate să îmbărbăteze pe cei care zic nu sunt decât un copil și nu pot să fac nimic pentru propășirea Evangheliei pe pământ. Împăratul Dumnezeu are trebuință de toate făpturile lui. Dacă una singură nu își împlinește chemarea, înseamnă că lipsește o părticică din lucrarea pe care el vrea să o săvârșească. Negreșit nu cere de la oricine ce cerea de la apostolul Pavel, dar oricât de mic ar fi ajutorul pe care îl poți da, el își are însemnătatea lui. Tinerelul n-ar fi ajuns niciodată la autoritățile înalte dacă n-ar fi purtat vești pentru apărarea vieții Marelui Apostol și a vieții poporului Sfânt din nou legământ. Să fim purtători de Hristos și vom fi folositori mântuirii semenilor și a ibiruinței adevărului în mijlocul credincioșilor. Ești zbor și-ți dintr-o stare divină, Țâșnită din tine de plină, Spre nunta de har ce-o să vină, Spre nuta de har ce-o să vină, Iisuse,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 Cei 40 de iudei își făcuseră planul ca să omoare pe Pavel, dar Dumnezeu avea alt plan cu slujitorul său. Deasupra tuturor planurilor diavolești și omenești, este planul lui Dumnezeu cel atotputernic, care poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Planul lui Dumnezeu nimicește toate planurile oamenilor. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți căci vor fi fără urmări, zice Domnul în Isaia 8, cu Din taina sa nepătrunsă, Dumnezeu scoate pe tinerelul acesta și îl face să ajungă în fața capitanului roman, iar acolo apără cauza sfântă a Evangheliei în cuvintele lui simple. Dumnezeu vorbea prin tinerel pentru ocrotirea marelui său slujitor Pavel, care purta în sine valorile Harului Veșnic. Cine poartă valori este ocrotit de Dumnezeu. Să fim gata să ducem solia adevărului și a harului lui Dumnezeu și el ne va da biruință în toată mișcarea noastră pe pământ. Sutașul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la capitan și a zis, Pavel, cel întemnițat, m-a chemat și m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel care are să îți spună ceva. Sutașul împlinea porunca întemnițatului pentru că întemnițatul era în slujba lui Hristos. Minunat este Dumnezeu, minunat este lucrarea harului său. Dacă ne-am predat lui și el ne-a pus în slujba Evangheliei sale, să fim liniștiți, că nici o putere omenească sau diavolească nu ne va putea opri. Versetul 19 Capitanul l-a apucat de mână, l-a luat de o parte și l-a întrebat, Ce ai să-mi spui? Sunt anumite lucruri pe care nu mai ieșiți din mijlocul mulțimii, le putem spune unor persoane. Dacă nu ținem seama de acest lucru, putem să păgubim Evanghelia Domnului Isus. Tainele adevărului lui Dumnezeu nu le putem spune oriunde, oricum și cui. Numai când stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, știm să umblăm cu valorile adevărului ca să nu se piardă nimic din ele. Să ieșim de o parte din mijlocul lumii. Și vom primi lumina ta dumnezeiești pentru ca să o ducem mai departe unde ne trimite Duhul Sfânt. Capitanul Roman a luat deoparte pe tinerel și l-a întrebat, ce ai să-mi spui? Și noi spunem ceva semenilor noștri. Spunem despre lucruri care duc la viață sau care duc la moarte, limpezim calea spre orânduirea cerului sau spre cele de pe pământ, arătăm învățătura Domnului Isus sau învățătura oamenilor, ce anume spunem? Prin spusele tinerelului era apărată viața și calea Harului Dumnezeesc. Nimic nu este fără urmări din ceea ce spunem sau facem, să nu uităm adevărul acesta. Versetul 20 El a răspuns, Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca și cum ai avea să-l cercetezi mai cu deamănuntul. Uneltirile vrăjmașe trebuie date totdeauna pe față, atunci ești fiul și prietenul adevărului și al vieții. Nu te teme să faci slujba aceasta când te trimite Dumnezeu sau când El aduce pentru tine o împrejurare potrivită. El a răspuns, și întrebările și răspunsurile noastre trebuie să fie limpezi și, dacă se poate, scurte. Fie prin întrebări, fie prin răspunsuri, să avem în vedere totdeauna înălțarea și apărarea adevărului. Prin toate, adevărul să biruiască și să înainteze. Aceasta este chemarea noastră pe pământ, copii ai lui Dumnezeu, frații mei. Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului. Iudeii, religioși, cei stăpâniți de Duhul de Partidă, când stăruiesc să stea de vorbă cu slujitorii Domnului Isus, nu fac lucrul acesta pentru ca să se lămurească în privința adevărului, ci ca să-i prindă și să-i omoare. Lucrul acesta trebuie să-l știm bine și să ne ferim atunci când s-ar întâmpla să ne aflăm într-o astfel de împrejurare. Ești soarele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 Versetul 21. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mulți de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. N-asculta de șoaptele viclene ale vrăjmașului oricât de frumos ar fi înfățișate. Ele sunt purtătoare de moarte. Vrăjmașul adevărului nu se poate schimba peste noapte. Fii atent! să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtași păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. 1 Timotei 5, 22. Când semeni de ai noștri vin cu rugăminți, propunându-ne una sau alta, să fim foarte atenți la ceea ce se ascunde în dosul acestor rugăminți, nu cumva adevărul este pândit ca să fie prins și apoi să fie nimicit? Să nu ne grăbim cu răspunsul, ci să cercetăm cu deamănuntul lucrurile ca să nu se întâmple vreo pagubă adevărului sau slujitorilor adevărului. Tu să nu-i asculți! Iată un tinerel care poruncește unui capitan roman, căruia îi putea porunci numai cezarul sau guvernatorul. Acest tinerel însă avea de partea sa adevărul, de aceea putea porunci. Pe pământ și în cer, adevărul este cea mai înaltă autoritate care poate porunci pentru că adevărul este Dumnezeu, este cuvântul Lui. Dacă avem de partea noastră adevărul, dacă noi ne-am contopit cu adevărul, putem porunci oricui, dintr-o stare de blândețe și smerenie, bineînțeles, pentru cauza adevărului și a vieții. În mâna Lui Dumnezeu fiind, suntem unelte tari, arme puternice prin care El biruiește. Fără Dumnezeu însă suntem biruiți de orice vânt de împotrivire din partea oamenilor sau a diavolului. Un copil poate fi mare și puternic în mâinile lui Dumnezeu și poate ajuta lucrarea lui mai mult decât o oaste de viteji. Ne gândim la copilul cu cele cinci pâinișoare de care s-a folosit Domnul Isus în pustie hrănind cinci mii de bărbați, afară de femei și copii. Ne gândim apoi la fetița care era roabă în casa generalului sirian Naaman, pe care a folosit-o Dumnezeu în lucrarea sa. Când Dumnezeu i-a vorbit copilului Ieremia, viitorul proroc, dându-i porunci, Ieremia a răspuns, Ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. Dar Dumnezeu i-a răspuns, te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Dumnezeu în lucrarea sa se folosește de cine vrea, iar biruința este a lui, nu a uneltelor de care se folosește. Versetul 22 Capitanul a lăsat pe tinerel să plece și a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. Păstrarea tainelor adevărului e o condiție a biruinței lui. Nu numai cu vorba, ci și cu trăirea se mărturisește și se apără adevărul. Fiul adevărului trebuie să știe bine acest lucru și să vegheze tot timpul, ca să nu dea niciodată câștig de cauză vrăjmașilor adevărului. Să nu ne grăbim să vorbim acolo unde nu suntem siguri că sunt urechi să ne asculte. Puterea adevărului se simte și se vede chiar și fără vorbe. Un proverb spune, firele de paie de pe drum arată de unde suflă vântul. Capitanul a poruncit tinerelului să nu spună nimănui despre lucrurile descoperite și l-a lăsat să plece. Tinerelul își terminase misiunea, ceea ce urma era treaba capitanului. Când ne terminăm misiunea pe pământ, Dumnezeu ne lasă, dar nu singuri, ci ne duce cu sine în slava sa, împreună cu sfinții lui. Mărire te aduc prin cântare, Iisus, Isuse! Mă plec când în adânc închinare. Ești veșnica mea sărbătoare, cu-a lor tăi adunare, cu-a lor tăi adunare, Iisuse. Versetul Versetul 23 în urma a chemat pe 200 sutași și le-a zis, la ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari ca să meargă până la cezarea. Zicea un înțelept, de multe ori când să dai pe unul de parte, îl împingi fără să vrei înainte. Iudeii voiau să omoare pe Pavel, să scape de el, iar Dumnezeu îl împingea înainte la slavă prin autoritățile romane. După plecarea tinerelului, capitanul dă porunci subalternilor săi să pregătească o escortă, o gardă de 470 de ostași compuse din infanterie și cavalerie ca să apere pe Pavel, marele slujitor al împăratului cerului și al pământului. Minunat lucrează Dumnezeu. El folosește armata romană la împlinirea planului său. Dar nu numai ostași pământești pune el de pază în jurul slujitorilor săi credincioși, ci mobilizează o oștiri de îngeri în jurul lor ca să nu li se întâmple niciun rău. De ce să ne temem dacă suntem cu adevărat slujitorii lui Dumnezeu? Nu are el toată puterea în cer și pe pământ și nu dispune el de toate căile și mijloacele pentru ca să-și ducă planul la îndeplinire? La o simplă poruncă chiar și cei mai tari vrăjmași îi pune în slujba lui. Lucrarea este a lui, noi suntem ai lui și el face tot ce vrea cu noi. Binecuvânta să fie numele în veci de veci. Versetul 24 Le-a poruncit să aducă și dobitoace pentru Pavel ca să-l pună călare și să-l ducă sănătos și tiafăr la dragătorul Felix. Slujitorii lui Dumnezeu sunt purtați pe cele mai moi brațe în mijlocul primejdiilor ca să nu li se lovească piciorul de vreo piatră și astfel să fie împiedicat mersul lor spre țintă. Capitanul dă porunci ca să fie la dispoziția lui Pavel Dobitoace, probabil cai sau catâri, ca el să meargă nu obosindu-se, ci să meargă într-un chip imperial așa cum merg marii conducători ai vremii. Ce frumos lucrează Dumnezeu și cum conduce el împrejurările spre cel mai mare bine al credincioșilor săi slujitori. El nu dă numai o ieșire sau o izbăvire dintr-o împrejurare, ci această izbăvire o face ca să fie îmbrăcată în toată frumusețea și strălucirea. El adaugă cu mult mai mult pe deasupra. Așa s-au petrecut lucrurile cu Iosif în vechime, care a fost întemnițat și care a fost scos din temniță la o slavă minunată. Așa a fost cu Daniel care, după ce a fost aruncat în groapa cu lei, l-a scos împăratul și l-a pus în mare cinste. Așa a fost cu cei trei tineri aruncați în cuptorul aprins, care au rămas nevătămați în mijlocul focului și care au fost scoși de împăratul nebucadnețar și puși în mare cinste. Răbdarea credinței care poate aștepta să vadă și sfârșitul lucrurilor este răsplătită să vadă frumusețea tabloului pe care îl aduce în viață intervenția providenței lui Dumnezeu și să-l ducă sănătos și te afăr la dregătorul Felix. Numele Felix, în înseamnă fericit sau fericire. Înțelegând duhovnicește, și Domnului Iisus, după ce și-au purtat crucea cu răbdare liniștită, după ce au ieșit din cuptorul încercărilor de tot felul, ajung sănătoși și te feri la fericirea veșnică. Să fim, deci, liniștiți și încrezători în Dumnezeu, frații mei, căci mâna lui ne ține și ochiul lui ne supraveghează. Slăvit să fie Domnul! Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, Capitolul 23 de la versetul 14 la versetul 24 Cântăm cântarea Ești soarele liniștii mele, Isuse. Ești soarele liniștii mele Iisuse, ești pavăză-n luptele grele, Având să mă-nalți către stele, Mai sus, mult mai sus decât ele. Mai sus, mult mai sus decât ele, Isus e. zbor în de lumină, Isus Introsare divina, se mi ta din tine de plină, spre nu de har Josebino, spre nu ta de har Josebino, Jesù Maria. Te aduc prin cântare la lui Isuse! mă plec în adânc în cinare! Ești veșnica mea sărbătoare! Cu a sfinților tăi adunare! Cu ti lor tăi aduna